Vazdo me leximin e librit e, Etika e Skorjes për nënë Amaz. E jemi te tema e çka ka të bëjë me rregullat e xhanazës. Edhe folëm për e, në javën e kaluam, folëm për disa rregulla që ska kanë të bënë me smund, janë me vizitën e të smurit e kështu me radhë edhe arritëm të fjale autorit rahimahullah që ka të baje me momentin e vdekjes edhe thot se kur të vdekjes njeriu duhet mi umbyllu syt edhe familja duhet vetëm, të thuan vetëm fjale të mira sepse me lajket në atë moment të thonë amin Pasta i ka thonë, wa ju sëgja bithaubin, të thotë mbulohet me një robë, i vdekurit, pra pasit vdekurit se. Wa ju sërra'u fi qada i dëjnihi edhe shpejtohet, nëzitohet për lërjen e borëgjit që e ka wa ibra i dhimmeti hi min nëzërin e o këfëra edhe gjithashtu me ala ato borëgjit që ka në të më thënë dajë Allahut, se si që janë nedhri, ose si ndë një kafara. Thët li qavli hi, a.s.w. sepse ka thënë për nga me di sallallahu a.s. Nëfësul mu'mini, muallakatun bidejni hi, hëtta juqda anhu. Thët, uh, shpirti i besimtarit, është i lidhur me uh, borëgjin e ti, deri sa ti lahët, hajë borëgjë hasënëhu të tërmidhi. Dhe thëtë e ka bëha hasënë tërmidhiu. Edhe thëtë, wa yusennu al-isra'u fi tëjhizihi li qovlihi alaihi s-salatu wa s-salam. Dhe thëtë, gjithashtu e sënët të shpejtohet pregaditja janazës për varrim, dhe më thëmë. Thëtë në basë të hadithit, la jenë bëghi lë gjifëti muslimin në tuhbe se bejnë dhahrani ehli hi, pra nuk është mirë që gjenazja muslimanit të mbahet mes antarëve të familjes ti. Thotë rrava hu e Bu Dawuda, ka transmitu e Bu Dawudi, dhe thotë, vë ju krahun naju, vë huen nida u bimauti hi, edhe është me kru të bahet naj, kurse naj, dhe thotë, të thirët, ose te lajmë do bëhet do të thon lajmërim për vdekjen e tij. Që rregullaja përmend në lidhje me momentet pas vdekjes, do thot përveç asaj që duhet të mbyllen sytë ose të bëhet dua për të vdekurin, gjithashtu duhet të mbulohet, do të thon mbulohet krejtësisht i vdekurin me një rrobë që mbulon e mbulon gjithë trupin e tij përveç nëse është në ihram, do të thonë qëse është në rregullat e haxhit dhe umras, edhe është, do të thonë në rregullën e ihramit ku nuk le dhe është burr, do të thonë nuk lejohet të mbulohet koka. E Aisha radhiyallahu anha ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdejk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mbulu me një rrobë që e ka pas. Ëm pastaj birregullave të para pas vdekjes është që ti lahen borxet sa më shpejt. Domethënë, nëse i ka dikujt borxh, atëherë duhet prej pasurisë së tij ti t'i lahen ato borxet. Gjithashtu nëse nuk ka i pasuri për mi la borxet, atëherë e, duhet me ja la pushtetari, borgjin, ose dikush nëse paracitet që do me dhënë, do të do me me dhuru prej pasurisë të ti, prej të afrmeve e kështu me radhë, në më thënë që sa më shpejt ti leohen borgjet. E në thët, Ebu Hrejra rrëdhjallahu anhu, transmitënë se për nga mirës rrëdhjallahu anhu, ka fanë, shpirti besimtarit është ti lidhur me borcin e tij derisa të lahet. Do të thonë është disi sikur i prangosur, thotë prej borxit të ti, tij derisa ti lahet borcin. Kurse hadithin tjetër që e ka përmend autori, rahimahullah, se nuk duhet ose nuk bën që xhenazja e muslimanit të mbetet ose të mbyllet, do të thonë të mbahet në mesin e familjarëve të tij, hadithi është i dobtë kërse kërë regulli për shpejtimin e pregatitja së gjenazës, me gjithë se kërë është hadithi dobet, por në përgjithsi është e vërtetu më në sunet, dë thotë se për nga meri sallallahu në sëllem, kur kanë vdekë sahabet ose në disa prej fëmivet ti, ka nëzitu edhe i ka pregatit shpejt, thonë, nuk i ka mbajtë kod gjatë në familje, por e ka shpejtu vërimin, sa më shpejt. Për hadithi që përmend, që e ka përmend autori Rahimehullah, du më thonë nuk është hadith i vërtetum. Pasta e ka përmend që është jenë për lajmrimin ose e, bërtitjen për të përtregu se diku shka vdekur. E, kjo është ka thonë se është me kru për Allahu Adem se shka ka qëllim me këtë çë thotë se është urryer se kjo është në kundërshtim me sonetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam gjithashtu ka do të thotë hadith ku pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam e kanë ndalu najin do të thotë të bërtitet për tregu ose të lajmërohet do të thonë të bëhet lajmërim për vdekjen e dikujt kur themi lajmrim është për qëllim do të thotë në lajmrim i përgjithshëm si me me sh, me spallë si lajmrim kurse më lajmëruat të afërmit ose dikon që ka lidhje me atë më informu do të thotë se ka vdek, diku sa jo nuk është naj, edhe nuk ka diçka pengesnë të, dhe as mundet më çen edhe dobi të të vdekurit që të mbledhen sa më shumë për më afal xhenazën. Ekstoj më radh po ashtu edhe nëse lajmrohen ata që ka kanë lidhje me atë vdej kurin mund të regojnë për borgët që ka i ka që u përmen ma herët e kështu me radhë. Duhë thët, ajo nuk është diqka ndalume. Ajo që ndalohet është që të bërtitet sikur që ka bëhet të ne në përminarët e gjamive ose në mënyrë tjetër ose të shpëndahen lajmëri me mjetet e informimit që ka i thojnë ose Sigur që këpohën në disa vene që në gjithën lajmërimen në për rrugë, në për shtuja, në për shtuja e kështu maradhë, për të lajmëru për vdekën e dikuit, gjitha këto janë këndrështim me shëriatin islam. Pas ta i thotë Aqtori Rahimahullah, Vë ghusluhu, vë salatu alejhi, vë hamluhu, vë tekfinuhu, vë defnuhu, muwadjëhan i lëlqibla, fardu kifaje. Dhe thotë larja e janazës namaz i gjenazës, partja për të varosur qëfinosja edhe varosja të vdekurit, të gjitha këto janë fart kifaje, do më thanë obligim kolektiv, që nëse e bën di kush, ju hiqet obligimi të tjerve, nëse nuk e bën as kush, atëherë të gjithë kanë më katë. Dhe thot, wa ju krahu aqdhul u gjërati alashej i mindhalik edhe është me kru e u rrier që të meret e, pages, ose shpërblim për bërje në diqka për i këtyre. Vaham lulmejjiti ila ghajri <gjithashtu> bele di hili ghajri haqe, gjithashtu është me kru edhe me bard të vdekurin që të varoset në një vend tjetër, jo në vendin e vetë, përveç nëse ka nevoj. Dëmë thënë larja e të vdekurit, në falja e namazit për të vdekurin, e bartja e tij për ta varrosur, çefinosja edhe varrosja e tij janë gjëra të patjetërësueshme. Do thënë edhe janë obligim për të gjithë muslimanët. Nëse pra, nëse nuk i bën askush ato, të gjith ata natvën marrin ba, bartin përgjegjësi dhe kanë e, më katë, du më thanë, për mos kryerje në këti obligimit, nëse e kryen dikus, atëherë u hiqet obligimit të tjerve. Atëherë, rjedhimisht, nëse janë obligim, du më thanë, nuk lejohet me marë pages për kryerje në obligimit. Nuk, e, jo që nuk lejohet se është haram, po nuk preferohet, du më thanë, se është me kru. E... Edhe në esencë secili i vdekur varroset aty ku ka vdeq. Ëh përveç, do të them edhe nuk lejohet, nuk është në pajtim me sunetin e Islamit, do të them me sheriatin e Islamit, që të bartet për tu varrosur dikun tjetër. Përveç nëse ka një nevoj të edhe, dë një nevojë patjetërsuese, edhe do të them rrethonat patjetërsojnë që të çohet dikun tjetër për tu varros, për shkakun në se ka vdeq në një vend huaj edhe është, me, është vështir, dhe më është e vështirë do të thonë që të kryen aty obligimet e varrosjes të muslimanit tek shumë radhë. ë ose është më e dobishme edhe për të vdekurin edhe për familjen e tij që sillet në vendin e vet. Do thot atëherë nuk ka pengesë. Përndryshe, bartja për ta varrosdikun tjetër, do të thonë është ë nuk është edhe kjo në pajtim me rregullat e Islamit në përgjithësi. Pastaj thot u yahsunu lil ghasil an yabda'a bi a'dha'i al wudu'i wal mayamin. Sunnet për atë që e luan xhenazen është që të fillojë, që të fillojë në fillim me larjen e pjesëve të avdesit duke filluar nga ana e djathtë. Wa yansiluhu thalathan aw khamsan idha laan xhenazen 3 herë ose 5 herë. <coughs> wa yakfi marra. Edhe pse em uh, mjafton Njëherë E dhe Vulli dhe siktu Li akëther min 4. ashfurin Gussila wa Sully a Lehi Dhe dhe të në qëfse uh, Del fëmija Dhe më thënë aportohet fëmija Që ka ban më shumë se 4 muj Dhe të të mbrioni që i ka më shumë se 4 muj Edhe ajë gjithashtu Lahët dhe i falët gënazja Se thët ka thënë Për nga mëri sallallahu aleyhi ve sellem wa siktu yusalla alayhi wa yud'a liwalideihi bil maghfirati war rahma domethan se foshnja i abortum lahet dhe i falet xenazja kur se lutja bëhet për printet e tij që Allahu t'i falë dhe t'i mësiroj. Thet Sahahu Tirmidhi, domethan Tirmidhiu e ka vë sahiqet hadith gjithashtu në tekstin që transmeton Tirmidhiu thot dhe vëtë tiflu ju salla alejhi, dhe më thonë edhe për foshnjës i falet namazit. Edhe thotë, vëmen të addhëra guslu hu li ademi ma in au gajri hi, jummim, e, nëse një gjënazë nuk ka mundësi me la, përshemull nuk kanë mundësi me gjithë uj në atë vend ku ka vdek, ose, përdo një pënges tjetër, atëher i je për tejemum do të thot larja e xenazës e xenazës në këtë mënyrë që e ka përmend duke filluar me pjesën e avdesit, edhe duke filluar me anën e djathtë gjithmonë larja dhe që të lahet 3 herë ose 5 herë. Kto kjo është vërtetuar në disa hadithe sahiha që janë siç është hadithi i Ummu Atiyas radhiyallahu anha kur pengamir sallallahu alaihi dhe seleme ka mësuar se si ta laje tbiën e tij. ë këta kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi hadithin që e ka përmend se edhe foshnjës aportum, do të thënë i falet xhenaza dhe lahet, e ka transmetuar Abu Davudi dhe Tirmidhiu, është hadith sahih. ë Edhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve edhe prej sahabeve gjithashtu prej dietarve të sahabeve të pejgamberit me sallallahu alaihi wasallam pra kanë mendimin se <coughs> fosnia edhe nëse nuk lind i gjallë, do të thënë nëse ka për më i katër muaj që ka qenë në stadzani, do thotë lahet dhe i falet xhenazja. Nëse xhenazja nuk ka mundësi të lahet, siç thotë autori, do të thënë është për që ka këtë mungesë së ujit, ose për që mund është i djegur, kështu me radhë, më thënë që nuk ka mundë si mula, atë herë vetëm i jepët të jemë mund. Për ndërpresë këtu mësimin inshallah, vazhdojnë me qështet tjera, mësimin e radhë, së vë allahu alam, wa sallallahu a sallam a rabdihi, wa rasulihi, nëbina Muhammed.